Розділ 29. Курсанти, які самовільно покинули територію коледжу, будуть піддані військовому трибуналу у своїй ланці підпорядкування, якщо їх не стратили на місці. Стаття 4. Розділ 1. Кодексу поведінки військового коледжу Базгіад. Тир летить до кордону потужно розмахуючи крилами, я натягую куляри на очі, повітря охолоджує мої розпашилі щоки. Щоб не робити поспішних висновків, як минулого року, «Скажи, вона твоя колишня, так?» – запитує Кседина, сподіваючись, що мій тон звучить набагато спокійніше, ніж я почуваюся. «Як ти?» – «А, добре. Неважливо, так. Він говорить повільно, ніби дуже ретельно добрая слова. Ми розійшлися ще до того, як я зустрів тебе. Це не має значення. У мене теж є колишні. Ми ж не обговорювали наші романтичні чи сексуальні історії, правда? Звісно, жоден із них не був льотчиком, вродливим аж настільки». Та все-таки, не бачу жодної логічної причини, щоб мене мучило це потворне і раціональне почуття. Чорт! Чого? Ревнощів? Невпевненості? Тривоги? Усе разом, роздратовано підказує Терн. На що я тобі нагадаю, що жоден дракон не вибрав її? Тебе вибрали одразу два, тож візьми себе в руки. Можливо, це хороший показник, однак мені від того не легше. Так, але був час, коли Ксенен вибрав її. Я не халяюся в правил, коли Терно розправляє крила на підльоті до гори, продовжуючи набирати висоту. Був час, коли ти думала, що каша – це смачно. Поки в тебе не виросли зуби і ти не зрозуміла, що хочеш їсти все, що заманеться. Тому припини моручити собі голову. Це не робить тебе сильнішою. Йому легко казати. До кінця польоту мене супроводжує тиша. Коли ми перетинаємо межі сфер навари, дихати стає вже легше. Проте відчуття провини давить Камена зсередини, це наші щити і за ними ми в безпеці, але ватага, яку ми щойно озброїли, не спатиме так само мирно і безпечно. Ми приземляємось на литовище, відсібуючись ковзаю вниз в попередній нозі терна. Будь готова летіти вранці, наказує він. Можливо, твоє швидке повернення пом'якшить неминуче покарання за самовільний виліт. Бо драконів ніхто не карає. Я сумніваюся, але можна спробувати. Знімаю лютні окуляри, а Терн тим часом відлітає з Ізґаелі. Їхні хвости вимахують у такт. Це мила дрібниця, але вони викликають у мене усмішку. Сиде наближається обіймає мене за талію, притягуючи до своїх сталевих грудей. Потім піднімаємо підбриддя великим і вказівним пальцем, щоб наші погляди зустрілися. Між його брів хмур із мошки, Ознака занепокоєння. Нам доведеться провести наші останні кілька годин разом. Розмовляючи про кет? Ні. Обіймаю його за шию, якщо ти не хочеш провести їх, також обговорюючи моїх попередніх коханців. Я краще вибрав варіант номер два, що пропонував тобі раніше, у якому ми йдемо до моєї спальні, щоб із користю провести спільний час. Він дивиться на мої губи. Чудовий план. Погоджуся я, відчуваючи, як нагрівається моє тіло від самої тільки пропозиції. Але нам доведеться поговорити про віконта текаруса. Бля, він підводить погляд. Краще вже про наших колишніх. Хто вони, твої колишні? Я їх знаю. Ти Карус, я вигинаю брову. Значить, я знаю, що ти хочеш зберегти свої таємниці. Але ти казав, що даватимеш мені ту інформацію, яка може вплинути на мої рішення. І щось я маю неприємну підозру, що це мене якраз стосується. Я проводжу пальцем по його шиї там, де твердо, адже просто не можу не торкнутися його. Тому я запитую. Що такого хочете, карус за горно, єдиний пристрій, який міг би завершити обладання вашої кузні, чого ти не бажаєш йому віддати? Кседин притискає мене ближче до себе. Окрім зброї та приватної армії, він робить паузу, перш ніж зітхнути. У його очах точиться ціла війна. Ти перша поветелька блискавок за понад століття. Він клянеться, що дозволить нам забрати горну в Аретії, якщо побачить, як ти орудиєш нею. Я кліпаю. Ця частина угоди здається досить простою. Це не так. Наша перша года провалилася, коли я дізнався, що він хоче лише дозволити нам користуватися горном, а не взяти його назовсім, що означало б розміщення драконів в кордині. А по-друге, я не вірю, що він хоче лише побачити тебе. Він відомий тим, що колекціонує коштовності, які утримує проти їхньої волі. Ксейдиний великий палець торкається моєї нижньої губи, що спричиняє тремтіння. У всьому моєму тілі. Я не ризикуватиму. Не буду ризикувати тобою. Здається, це не той випадок, де ти вирішуєш. Ризикувати чи ні? Тихо кажу я. Йому потрібно це горно. Але, можливо, якщо я зможу підняти сфери, ми виграємо трохи часу. Я казав тобі, Вареті, що краще програю цю війну, ніж житиму без тебе. Перш ніж опустити руку, він гладить мою щоку. Я тоді не думала, що ти говориш щиро. Біль моїх грудях походить до краю, майже вибухає. Я люблю цього чоловіка кожним ударом свого безрозсудного серця, яке належало б йому, коли б він тільки облишив свої таємниці і дозволив себе пізнати. У якийсь момент тобі знову доведеться довіритися мені. Він міцно стискає губи. Політ у кордин не обговорюється, Бреннан уже веде перемовини щодо інших умов. Але я тут. Ти не можеш захистити мене від усіх і кожного. Дивусь, як він вкладає щось важке у глибокі піхви на моєму плечі. Вони там лише тому, що я одягнена в його лютну куртку. Що це? Та й так уже знаю. Сплав руків кінжалу виблизькою в місячному світлі. Перш ніж лезо ховається всередину піхов на моєму рукаві. Сильний кінжал. Для мене важливо, що ти могла захистити себе у разі потреби. Знаєш, ти не єдина, кому сняться погані сни. Мої губи розтуляються. Кседене, шепочу я, торкаючись руками його обличчя, Заріст приємно дряпає мої моїй долоні. Я володарка блискавок. Я ніколи не була беззахисною перед Венінами. Тобі, звісно, доведеться його ховати. Говорить він грубо. Вши глибші піхви. Там, де тобі зручніше. Я киваю. Так його, напевно, ніхто не зауважить. Хіба що вистромиться руків'я або хтось знатиме, де його треба шукати. Нам потрібно говорити ще щось? Питає Ксайден. Окрім того, що звіт про битву біля золі Просочився в бойове сповіщення, а маргрем видав «Це за ворожу пропаганду, я морщу носа, скорчивши гримасу». Цього разу замість того, щоб видати якусь реакцію, він просто витріщається на мене. Чи те, що Нолок втратив кілька місяців на те, щоб повернути до життя Джака Барлу? Я вириваюся з його обіймі, і ми йдемо до застави, де вздовж зубців зовнішнього кренеляжу палають факели. «О, і ще!» Варіш вибив мені плече з суглоба під час допиту, після того, як Дейн відмовився використовувати на мені свою печать. Кседен зупиняється. «Не хвилюйся», – кажу йому через плече, тягнучи далі за собою. Ми втекли. Вони намагалися випробувати на нас цей новий еліксир, який має властивість притупляти зв'язки з драконами та сили печать. Але я пам'ятала запах ще з наземного орієнтування, тож ми його не випили. Еліксир, що блокує силу печаті. Його голос підвищується. Та все нормально. І якщо вдається дізнатися його склад, то я, ймовірно, зможу знайти протиотруту. Я зирка на нього. Або Бреннан зможе. Кседенів погляд впивається в мене. Що з нами сталося, коли ми практикували ці прийоми для вдосконалення комунікації? Можу змусити тебе робити запити на отримання інформації. Саркастично посміхаюся. Ой, до речі, ще таке. Я, може, згадувала, що день кинув мені виклик. І навіть не подумала питати про сміховинні заяви Дейна щодо вчинків моєї матері. Аетос узагалі не заслуговує на місце в моїй голові Блін, я ще, напевно, маю розказати тобі про Аріка. Кседен зітхає. Ось тобі і варіант номер 2 Коли наступного дня ми приземляємося на литовищі без гіату, мене охоплює дивне, дражливе почуття надії. Можливо, це через те, Щодо довго очікуване відчуття, що ми з кседену нарешті щиро довіряємо одне одному, не тільки своє тіло, навіть якщо він не дає мені повного доступу. Хочеш мати його тіло? Це безперервний плюс. У мене все болить. Та цей біль приємний, адже викликаний не лише годинами польоту. Я злізаю з терна на краю поля, щоб уникнути драконів першокрила, які зараз сідають тут після виконання маневрів третього курсу. Чорт, треба було сховати кенджалу-рюкзак перед тим, як приземлятися. Повсюди дракони і їхні вершники. Враховуючи скільки тут драконів, не маю сумніву, що Варіш і Айтос вже сповістили про твоє повернення. Попереджає мене Терн. Я готова до покарання, відповідаю, чухаючи тьмяні лусочки на його морді. Тобі треба наводнити організм. Ти весь пересох від польоту. Наш від'їзд був радше з моєї вини, ніж твоєї. Я б не потерплю, щоб тебе покарали через мене. Не будь таким милим. Це насторожує. Ще раз погладжую його лузки і підтягую вище свій наплічник. Минуло вже кілька тижнів. Думаєш, Андарна скоро прокинеться? Я скучала за нею. Невідомо. Швидко відповідає він. Надто швидко. Мої наступні брови відображають підозру, яку я щойно відчула. Є щось? Чого ти мені не кажеш? Кожен підліток засинає на таку кількість часу, яка потрібна його організму. Її організм, очевидно, вимагає більше, ніж інші дракони. Ще до останніх двох тижнів вона прокидалася щоразу, коли відчувала щось на кшталт збентеження. Але не тепер. Чорт, є про що хвилюватися? Хвилювання ні на що не впливає і нічого не змінює. Її охороняють старші, а вона спокійно спить. Я скажу тобі, якщо моє покарання передбачатиме смерть або інші подібні незручності. Я й так буду знати, адже я завжди з тобою, бурчить він, змушений постійно бути свідком незграбності двадцятиоднорічних людей. Постараюся зробити так, щоб тобі не весь час було соромно. Якби ти могла, думаю, вже зробила б. Він чекає, доки я підійду до сходів біля рукавички, а потім рине ввись, створюючи вітер помахами своїх крил, які дме мені в спину. Спускаючись сходами, я не можу. Не подивитися ліворуч. Перший курс із нашою рою відпрацьовує смертоносну смугу перешкод, яка коштувала трістену життя, поки ми були на допитах. Арік і Візія вже дісталися вершини. Це не дивно, але іншим важко. Мені ще доведеться дізнатися більше імен. Та поки що ми втратили тільки двох. Слоун прикушує нижнього бус, спостерігаючи, як дівчина із синього чорним волоссям на четвертому підйомі злітає з колоди що обертається і падає. Моє серце мало не вискакує з горла, коли їй вдається схопитися з одну з вертикальних мотузок, натягнутих вздовж траси. Пройди тут одним махом на бігу. Підсказую Слуону, минаючи її. Завагаєшся хоч на частину секунди і полетиш вниз. Я не казала, що мені потрібна твоя порада. Мимерть вона у відповідь. Твій брат з тобою нашивку рукавичка минулого року. Ніхто не чекає від тебе того само, але спробуй принаймні не померти, добре? Кидаючи через плече, навіть не прогальмовуючи. Слово не прийме мої допомоги, та я не можу врятувати під час випробування. Вона або порається, або ні. Чорт, я почуваюся кседином для всіх цих людей. Ти розлютила керівництво, Соренґел, каже матерію, коли я наближаюсь. Сонце відблискує на його свіжоголені і змащеній олії голові. Нема на те ти ради, тихо кажу, зупиняючись біля нього. У мене тут нема фаворитів. Він скоса дивиться на мене. У цьому місці це було б нерозумно. Я вас розумію, але якби вони в мене були, він направляє на мене вказівний палець. А я не кажу, що вони в мене є, але якби були, то я порадив би такій улюбленій студенті, що вона підкреслила неможливість притупити безперервний зв'язок із своїм легендарним бойовим драконом і навіть не думала згадувати про те, що, можливо, зміцнення її ментальних щитів могло б урятувати її від такого неодуманого рішення, коли вже дійшло до подібного від'їзду. Він підводить на мене обидві темні брови. Однак я також сподівався б, що інший улюблений студент, який у мене такий був, навчив би вас сильніших прийомів з виселення щитів, щоб такого більше не повторювалось. Його погляд опускається на мій комір, де нашита єдина срібна смужка лейтенанта. «Я розумію», – усміхаюся я. Дякую за турботу, професор Еметеріо. Я у жодному разі не сказав про турботу. Він переводить погляд на рукавичку, де слон щойно подолала четвертий підйом. Так, звісно, що не казали. Я усміхаюся, після чого прямую кам'янистою стежку до квадранта і йду, починаючи боротьбу зі страхом перед майбутнім покаранням. Якщо вариш спробує мене вбити, я буду відбиватися. Якщо він хоче мене катувати, я витримаю. Але може мені відразу йти до панчика? У Базігаті повно людей. Дорогою минаю ще один І, який направляється на тренуванні друкавички, і я перестаю турбуватися про те, щоб сховати кинжал у сумці. З таким темпом я дістануся своєї кімнати раніше, ніж хто-небудь його помітить. Доки досягаю поверхні другого курсу, встигаю обитись десяток різних сценарів, того, як можна здатися. Однак з коридору мене помічає професор Каурі, який відривається від книжки та прямої до мене, його брови насуплені, образ обличчя зосереджений, я махаю йому рукою, перш ніж завертаючи вузький коридор, що веде до кімнати мого рою. Але змушена різко зупинитися, моє серце пропускає зо два удари, коли бачу їх. Ось вона. Браткий голос Варіша змушує стати дибкі волосся на моїй потилиці. Коли він із двома поплічниками міжтовхується від стіни, наприляється до мене. А ми чекали на вас, Соренгейл. Я збиралася змити з себе політ, а потім здатися. Хай йому чорт. Майже встигла. Я буквально за кілька метрів від безпечної зони за дверима своєї спальні. Ото ви усвідомлюєте, що самостійно відлучилися з коледжу, каже вариш з усмішкою, яка занепокоє, тріться проходить повз двері моєї кімнати та кімнати Ріанон навпроти і зупиняється біля дверей Сойра ліворуч та рідука праворуч від мене. Звісно, я киваю. Двері Рянон тихо прочиняється, із них визирає її голова й побіжно оглядає коридор. Я помітно хитаю головою, попереджаючи їх у такий спосіб. Рі киває ще за, -за дверима кімнати, майже повністю і зачиняючи. Це добре. Я не хочу, щоб вони втягнули її в моє покарання. Коли вона неминуче намагатиметься захистити мене, як моя комроя. Сумку, наказує варіш. Ох, це ж лайну. Я ледь не запхала туди кінжал. Моя помилка може врятувати мені життя. Нора простягає руку, я знімаю з плеча рюкзак і віддаю їй а ви не змогли б потурбуватися про те, щоб носити власну форму. Варіш дивиться на знак розрідження на моєму кумірці. Ви ж знаєте, що видавати себе з за офіцера заборонено кодексом, чи не так. Нора кидає мою сумку на камену підлогу, нещачі палітру підручників з історії. Ой. Дивіться, у неї тут ще одна така ж. Вона передає куртку Ботхі Варішеві. Колекціонуйте. Варіш бере куртку, не дивлячись у мій бік. Його увага зосереджується на рюкзаку, який витрушують інші двоє вершників. Він забирається забрати куртку Кседина. Я, бляха, просто знаю це. Паніка стає клубком у горлі, загрожуючи перекрити кисень. Я дивлюся на рі крізь щілину, яку вона залишила в дверях. Подруга мовчки схиляє голову набік і багатозначно зиркає на кинжал у піхвах на моєму плечі, перш ніж підвести очі. Тут лише книги, льотні окуляри і куртка, доповідає Нора. «Чужа куртка!» – направляє її варіш. Як і та, що на ній. Двері Ріанон реплять, але вона встигає їх зачинити до того, як майорові посіпаки встигають подивитися в мій бік. Чорт, чорт, чорт. Я тепер сама за себе. Кенджала цілком достатньо, щоб мене засудити, якщо він знає, що це таке. А якщо ні, то маркрем йому неодмінно це пояснить. Та найгірше те, що вони візьмуть кседина. Вони вб'ють усіх таборованих за те, що розцінює ситуацію, як його загрозу? Перевірте ту, що на ній, каже Варіш. Це очевидне порушення. Перепрошую, каже професор Каорі, підходячи ззаду. Чи я щойно почув, як ви наказали своїм помічникам, чи як там ви їх називаєте, роздягнути курсантку? Це куртка. І це порушення, розділ третій, статті сьомої. Видавати себе за офіцера, починає Варіш. Насправді це стаття друга, перебиваю його, склавши руки на грудях. Рука в куртки набагато вільніше, ніж я думала, але я не настільки дурна, що приверта до цього увагу і роздивляюся крій. І в ній йдеться про те, що порушення є видавати себе за офіцера, а не одягати чиюсь льотну куртку. Як самі бачите, на ній нема жодних імен. Тобто я й не думала видавати себе за когось, ким я не є. Не посперечаюся. Тут вона вас підловила, віце-коменданте. Каорі закладає свою книжку під пахву. І відколи то ми... Обшукуємо сумки курсантів, відколи я став віце-комендантом. Варіш спочатку підводить голову, потім випростовується на повен зріст. І це вас не стосується Каурі. А проте я залишуся, відповідає Каурі. Ладу також потрібно контролювати. Чи не так, майоре варіш? Ви звинувачите в мене зловживання владою щодо цієї курсантки, полковнику Каурі. Варіш подається вперед, але мої речі на підлозі заважають йому підійти. О, ні! Каорі хитає головою. Я вважаю, що ви в цілому зловживаєте своєю владою. Мушу напружити кожен м'яз, щоб зберігати спокійний вираз обличчя. Варіш прищурює очі на Каорі, а тоді дивиться на мене. Я візьму цю куртку. Він простягає руку. Я благаю свої пальці не тремтіти, коли розтібаю і віддаю йому льотну шкірянку. Варіш залазить у кожну, можливу кишеню, кожну кожнісіньку. Мені не потрібно попереджати терна. Я вже відчуваю його мовчазну присутність у глибині свого розуму гм Каорі вказує поглядом на мою форму. На її нашивці з іменем чітко написано Суренгел. І ось дві нашивки Єрою. Не схожі на те, що вона видавала себе за когось іншого. Вона... Обличчя Варіша вкривається плямами, коли він розуміє, що піймав облизня на курці. Вона і так іде під трибунал за самовільне відлучення з коледжу. О, Каорі киває. Тепер, здається, розумію. Ви ще не розмовляли з панчиком сьогодні. Я вислою свою експертну думку, щоб суренгели не призначали покарання за дії, до яких, очевидно, спонукав їй дракон. Є дуже могутній, дуже стурбований і дуже спарований дракон, тож панчик цілком погодився зі мною. З неї знято всі винувачення. Що? Вариш кидає кседеного куртку на підлогу поверх шкірянки ботхи, його поплічники встають. Не розумієте? Каже каурит таким тоном, наче розмовляє з дитиною. Навряд чи можна очікувати від другокурсників, що вона в змозі заблокувати непереборні емоції свого дракона. Коли навіть нам, офіцерам, це не завжди вдається, не кажучи вже про такого сильного дракона, як Терн. Можливо, вам і не завжди вдається. Відрізає вариш, втрачаючи притаманну йому відшліфовану непохитність. Не всі з нас підпорядковуються примхам драконів, дехто навпаки на них впливає. Ця теорія безперечно варта уваги. Каорі робить паузу, чекаючи на відповідь, якої поки не чути. Дійсно цікаво, чи означає це, що ви вплинули на Соласа, коли він спалив Торій, пов'язаний вершників після парапету. Очі Варіша бігають між нами двома. Ми закінчили. Трійця переступає через бардак, який вони щинили з моїх речей, і проходячи повз Каорі йде геть. Ви наживаєте ворогів, Суренгел. тихо каже Каорі, дочекавшись, поки ті підуть. Я не впевнена, що в цьому випадку тому я провина, професора. Відверто кажу йому, пускаючись на землю і запихаючи речі на сумку. Це радше йде від нього. Хм. Він дивиться на мене, поки я встаю. У будь-якому разі будьте обережні. Він кидає на мене змовницький погляд, а потім розчиняється у натовпі в коридорі. Обмацую куртку, виявляючи лише порожні піхви. О, боги! «Давай сюди!» – шепочер'янон, смикаючи мене до своєї кімнати і зачиняючи двері. Рідок і сорі, які сидять біля вікна, закривають свої підручники з фізики і, обмінюючись поглядом, встають і підходять до нас. «Я не хотіла втягувати вас, о!» – мої слова заумирають на язиці, коли бачу в її руках свій кинжал. «Хай йому чорт!» Моя щелепа відвисає, а потім повертається на місце, я шолешено розпливаюся у смішці. «Ти протягла його крістіну? Я думала ти ще не я й не вмію. Ну, мабуть, не вміла раніше, але ти так подивилася, що я подумала, щоб там не було, тебе за це можуть вбити. Ти неймовірна. Кидаю погляд на хлопців. Вона неймовірна. Шо, ні? Досить про мою печать. Її голос підвищується напружується. Краще скажи, що це і чому ти не хотіла, щоб вони його знайшли. Ой, ну так. Ступаю крок до неї і забираю кинджал. Тисячі варіантів різного ступеня правдивості михтять у моїй голові. Але мені так набридло її брехати, їм брехати. Особливо зараз, коли зростає кількість нападів, приховування правди може лише зашкодити їм. Кінджал, боги, сподіваюся, Кседен мені пробачить. Рі моя найкраща подруга, яка щойно врятувала не лише мою дупу, а й життя кожного таврованого в цьому коледжі. Вона заслуговує на більше, вона заслуговує на правду. Вони всі заслуговують на правду. Вайлет, благає вона. Я ковтаю клубок, що застряг у ГОРЛІ, і дивлюся її в очі. Це щоб убивати веніїв. Розділ 30. До квадранта вершники допускається лише вершники та визначені писарі. Винятки можуть бути лише в разі ворожого вторгнення. Вхід без запрошення для піхотинця або навіть цілителя означатиме його негайну смерть. Стаття 2. Розділ 3 Кодексу поведінки Військового коледжу Базгіату. Я розповідаю їм все похвилинно. починаючи від тієї миті, коли прийняла рішення залишити нашу команду, щоб полетіти з сейденом під час військових ігор, і ще і до моменту падіння зі спинетерна після того, як мене було поранено в живіт. Однак, коли доходить до розкриття того, як ідея прийшла до тями, у мене в'яний язик я просто не можу говорити. Це не тому, що їм не довіряю, тільки тому, що це не моя таємниця розповісти їй, значить зрадити Кседена і Бренена. І це поставить під загрозу кожне життя Варетії. Тому я розповідаю їм майже все, що сталося після Ресони. Решта виливається з моїх уст вільним словотоком. Адарна, замахи на життя, кинджали, постачання зброї льотчикам, Джасіні, яка відкладає секретні книжки до сфери, навіть теорія про те, що Навара знає, як заманити венинів. Вони дивляться на мене, і поперемінно на їх обличчях з'являється то шок, то недовіра. Я мала рацію, коли сказала, що дея не могли вбити грифони. Рі сидить на своєму ліжку, вернувшись до стіни, але її очі заплющені, вона думає, де я вбили на грифон, я повільно хитаю головою і сідаю біля неї. І ти дозволила йому, тобто рірсону, брехати за тебе. Совер складає руки на грудях. Я киваю, а в животі створюється провалля від тривожного очікування їхньої реакції. Зараз вони мене засудять, почнуть кричати і вижнуть з кімнати, покінчивши з нашою дружбою. Ти впевнена, що дракони все знають? Рідок схиляє голову на бік і його очі повільно розширюються, ніби він спілкується з Аутроном. Дракони знають. Фердж теж знає. рієш, хапається за край ліжка. Вона в шоці від того, що я знаю. І що знаєш ти? Терн каже, що ампіреї розійшлися в думках. Дехто з драконів хоче діяти, але інші проти якщо емпіреї не дійдуть спільного офіційного висновку, жоден дракон не захоче наражати своїх вершників на небезпеку, розповідати їм про те, що насправді відбувається, якщо ті ще не знають. Тим часом люди вмирають за межами сфери. Уся ця пропаганда – цілком реальна ситуація. Рідок походжає між вікном і дверима. «Так, я киваю. Вони не можуть приховувати цього. Це надто серйозна брехня», – сперечається Рідок, погладжуючи своє майже під нуль побрите волосся. «Це неможливо». «Можливо, Сойер спирається на стіл Рянон. Я з Люцерії, і я тобі клянуся, що єдині новини, які отримують на збережжі, це ті, які подають писарі офіційні повідомлення Маргрем, може просто вибирати, які новини давати, а які ні. Ми навіть закриті для торгових суден з острівних королівств». «Окей», – рідо китає головою. «А як тоді щодо Біверт? Чи як ви там їх називаєте?» «Віверни?» – підказує Рянон. Точно, якщо ви вбили всіх цих монстрів за з драконом, то куди поділися їхні тіла? Вони не можуть приховати ціле поле трупів. А Рессона розташована доволі близько від Атебайна, хтось би побачив. Ліам не був єдиним вершником далекозором. Вони їх спалили, замислено каже рянун. У звітах патрульних, які читали на бойових сповіщеннях, йшлося про те, що факторія перетворилася на суцільне попелище і нам довелося шукати нове місце для щоквартальних торгів. Скільки в нас часу? Рідок перестає ходити туди-сюди, коли вони з'являться на кордоні. Хтось дає рік, хтось менше. Хтось набагато менше. Я дивлюся на рік. Маєш змусити своїх виїхати. Що далі від кордону, то краще. Ти хочеш, щоб я сказала батькам покинути бізнес, на який вони працювали все своє життя? Вона підводить брови. І витягти з корінням сім'ю моєї сестри, навіть не пояснивши їм, навіщо це потрібно? Маєш спробувати, шепочу я. Мені дуже шкода, що я не могла сказати тобі раніше. Почуття провини зараз проковне мене з вершком. І якщо чесно, то ти ще не знаєш усього. Є речі, які я не можу сповісти, принаймні, до тих пір, поки ти не навчишся захищатися від Дейна. Знаю, що це звучить тупо, бо я фактично брехала тобі останні кілька місяців. І, звісно, ти маєш повне право злитися або ненавидіти мене. Відчувати те, що хочеш відчувати. Як захисна реакція у мене проскакує смішок? Саме тому я була така зла кседена. закінчую майже пошепки. Зупинись. Вона роблі глибокий, але на рівний вдихі дивиться мені в очі. Я не злюсь на тебе. Мовчу. Я трохи злюсь. Бурмоча Рідок. Я в шоці, але не злюсь, додає Сойер, зіркаючи на Рідока. Я не сержусь на тебе, Ві. Ріанон дивиться мені в очі. Мені просто дуже шкода, що ти не відчула, що можеш мені розповісти. Чи розчарована і трохи засмучена тим, що ти не довіряла мені раніше? Так. Звісно, але я також не можу уявити, наскільки тобі було важко тримати це в собі. Але ти маєш бути на мене зла. Мої очі горять, а поперек горла стає цілий валун, коли я дивлюся на них усіх по черзі. Ви всі маєте бути розлючені. Отже, Ріанон підводить на мене брови. Я можу відчувати те, що хочу. Лише якщо спершу розірву тебе на шматки. Через те, що ти не сказала мені раніше. Не думаю, що це справедливо. Я не заслуговую на тебе, либо кодихою, але валун у горлі вже збільшився до розмірів цілої гори. Є реакція і близько не була схожа на мою, коли дізнавшись правду, я ладна була розірвати кседена на шматочки. Я на жодного з вас не заслуговую. Ріанон обіймає мене і кладе підборіддя мені на плече. Навіть якщо це перетворить мене на мішень, я добре пам'ятаю, що ти ризикувала власним життям і поділилася зі мною своїм чоловіком на парапеті, коли ми взагалі не були знайомі. «Як ти можеш думати, що я не хочу розділити цей ризик з тобою тепер, коли ти моя найкраща подруга?» Місно притуляє до себе, відчуваючи одночасно полегшення від того, що вони тепер знають, і крижаний страх, бо я щойно наразила їх усіх на небезпеку. Ми не тікаємо в труднощі. Сойер підходить, потім обіймає мене за плече, злегка стискаючи. Ми тримаємось разом, у чотирьох, така угода, доживемо до випуску, хай там що. Рідок повільно підходить і кладе рук мені на плече. Якщо Базгіат до того часу ще існуватиме як навчальний заклад і нам буде що закінчувати, зауважує сор. Маю одне запитання. Ріанон підходить і інші опускають рук. Якщо у нас лише декілька місяців, що ми з цим будемо робити? У її очах немає страху, лише сталева рішучість. Ми повинні всім розповісти чи не повинні? Ми ж не можемо дозволити їм просто так з'явитися на кордоні і почати висмоктувати життя з людей. Дайте Ріанон поживу для мозку, і вона одразу перейде в режим розв'язування проблеми. Уперше, після повернення в базіат після Ресони, я не почуваюся такою самотньою. Можливо, для Ксидена тактика дистанціонування від людей і працює, але мені потрібні мої друзі. Ні, ми не можемо, поки не матимемо всього для боротьби. Нас уб'ють раніше, ніж ми навіть спробуємо поширити правду, так, як вони це зробили під час Тиріанського повстання. Але ж ми не можемо сидіти, склавши руки, поки Рірсон та його тавровані бігають навколо, опікуючись долею цілого континенту. Соєр потирає перенісся. Він має рацію, каже Рінот. Якщо ти вважаєш, що створення другої мережі сфер може врятувати людей, тоді треба це зробити. Ми залишимо таврованим... Контрабанду зброї, а самі зосередимось на тому, щоб допомогти тобі дослідити сфери. Крутий план, погоджується рідок, беручи до руки кінжал зі сплави і розглядаючи його. Народ, ви справді, добровільно витрачатимете свій час на читання десятків секретних книжок про сфери? Я обвожу їх поглядом, підвівши брови. Якщо це означає, що ми зможемо проводити цей час в архіві, то я за. Сор захоплено киває. І всі ми знаємо, чому, мій друже, – рідок усміхається і ляскає у спині. Всередині мене спалахує іскра Надії. Ми зможемо читати в чотири рази швидше і в чотири рази більше. Десь має бути запис про те, як перша шістка створила перші сфери. Джосіня шукала, але вона не має доступу до жодного секретного фоліанта. А все, що я прочитала, було цензуровано або відредаговано під час перекладу, зокрема ранній переказ одного з перших писарів. Скидається на те, що цю інформацію приховали, коли змінювали нашу історію. Що, на мою думку, сталося приблизно 400 років тому. То ми шукаємо книгу, якій понад 400 років. Ріанон барабанить пальцями по коліну розмірковуючи. Таку, яку не перекладали, якою не торкалися руки редакторів. Саме так, Джесіння вже дала мені найстарішу книгу про плетіння сфер, до якої вона має доступ. Але там йдеться лише про її розширення. А не створення. Зітхаю, пускаю плечі. Нам насправді потрібно перше джерело. Сумніваюся, що перші шість сиділи читали книги після того, як заснували базят. Вони були трохи іншим зайняті. Але не надто зайняті, щоб вести щоденник. Рідок ставить руків'я кинжала в центр долоні і намагається його врівноважити. Наші голови повертаються у бік. Що? Перепитує Вони вели щоденники. Каже той. Знизуючи плечима і намагаючись утримати лезо в вертикальне положення. Принаймні двоє з них вор. Він раптом розуміє, що ми втріщаємося на нього. Чекайте, тобто я справді знаю щось про архів, чого не знаєте ви? На його обличчі з'являється усмішка, так? Рідоку, попереджає Ренон, ділячись на нього поглядом, який я б не хотіло отримати на свою адресу. Так, вибач, він кладе кінджал на стіл і сідає. Щоденники Ліри та Воріка, вони тут, принаймні згідно з журналом засекречених документів, який я бачу в кабінеті твоєї матері. В кабінеті моєї матрі? Моя щелепа відвисає. Журнали, а не щоденники. Він знизує плечима, і я погортав його, коли ми шукали щось, що можна вкрасти під час битви загонів. Але там вказано, що вони в підвальному сховищі. А ти тоді казала, що архів уже зачинено. Ну, а потім ти запропонувала вкрасти карту. Там немає жодних підвальних сховищ, я хитаю головою. Про які тобі відомо, додає Рідок. Я кліпаю. Джосіння знала б, якби... «У нас були ці книги, не кажучи вже про окреме сховище. Батько сказав би мені, чи не так?» «Ага», – сміється Рідок, бо писарі всі ці роки зберігали найбільші таємниці в історії Навари, щоб потім надати доступ до неї другокурсникам. «Він має рацію», – зазначає Сор. «Так, він має рацію. Я попрошу її подивитися. Зараз мене вражає, що я могла б дізнатися про це набагато раніше, якби просто довіряла своїм друзям». Але якщо навіть я не знаю про сховище, то рівень секретності цих журналів вищий, ніж цілком таємно. Тобто спроби дістати таку інформацію точно може каратися смертю. О, добре, Рідук закочив очі. Мені якраз було цікаво, коли тут знову стане небезпечно. Джесіня нічого не знає про підвальне сховище, тож поки вона намагається його відшукати, ми вивчаємо кожну доступну книгу про зведення сфер та першу шістку, яку вона може нам дати. Досліджувати сфери в чотирьох набагато швидше. Можу зізнатися, що мені надзвичайно приємно знову бачити друзів у своїй кімнаті. Ми докладаємо чимало зусиль, проте не знаходимо відповіді. Та ще Яндарна підозріла довго спить. І те, що Терн каже мені не хвилюватися, викликає якраз здоровий ефект. Власне, це я роблю. хвилююся. Однак, і так я не мала можливості поділитися кседеном нашими знахідками, точніше їхньою відсутністю. Наступної суботи наш рій бере участь у чергових навчаннях наземного орієнтування разом із піхотою, цього разу з першим крилом. Я проводжу два дні, блукаючи гірський місцевостям поблизу Базгіату і уникаючи Джека Барлов, який, на диво, добрий до всіх. Наче він зустрів маленька і вирішив повернутися порядним хлопцем, зауважує Ренон, коли ми спостерігаємо, як той наставляє першокурсників на маті. Тільки я все одно йому довіряю. Я теж. Здається, тепер усі викладачі його люблять. Минає ще тиждень, але Андарна все ще спить. Сойер натапляє на уривок із тексту трьохсотлітньої давності, який підтверджує, що було створено більше, ніж один вартовий камінь. Ми з Ксейденом не бачилися вже два тижні поспіль. Проте не тільки він чергує в оперативній, а ще й міра на патрулюванні більшу частину, поки я в Самарі. До того ж, наступне вихідні нас закидають, у вони... Торішнім листям Парчинський ліс. Не лише без припасів, а ще й наказують самостійно вибратися звідси. Месендж зрозумілий. Терн і ЗГЛ не відмовляють. Однак ми з Ксейденом можемо бачитися лише тоді, коли дотримуємося правил. Вариш вирішив, що ми порушили їх за досить. Далі наступають чергові хідні, коли мені доводиться обирати між нульовим результатом для мого рою, якщо я не візьму участь у навчанні зухиляння від зустрічі з противником, або по-простому грив кота в мишу з третім крилом у лісах Шедрик і польотом до Самари на побаченнях Седином. Це той самий сценарій, який Міра передбачала ще торік, коли дізналася, що я пов'язала терна. Вона так і сказала: ти будеш змушена вибирати між навчанням зі своєю командою і Кседеном із Ізгаель. Терн робить вибір за мене до того, як я. Б'ю себе від розпачу, що не можу розірватися надвоє. Ми залишаємось, але вже наступного дня, коли починається обмолот, він, бляха, просто жалюгідний дракон, і я його розумію. У мене хоч і немає шлюбної пари, але я відгризла б собі руку за 5 хвилин поруч з Кседино. Нічого з того, що я хочу йому сказати, не можна написати в листі. Здається, сьогодні ти нервуєш набагато більше, ніж під час нашого обмолоту, каже Рянон, підходячи до нас. Ми зайняли позицію на схилі пагорба якраз навпроти того місця, де чекають першокурсники четвертого крила зі своїми щойно пов'язаними драконами. Я ще не бачила слон, а мені скоро заступати на чергування, кажу нервово, похитуючись туди-сюди, ніби заколихуючи немовля. Я обов'язково знайду час, щоб прийти в храм. Тільки побуті із нею зараз, обіцяють Дані, богині війни. Вона впорається. Напруженість у складених на грудях руках Емоджен підказує, що вона насправді не зовсім впевнена в тому, що каже. Емоджен докинула мені по кілька додаткових підходів на наших нічних тренуваннях. Ніби цього було замало, то ще досить різко почала спілкуватися зі мною останніми днями. Тобто це сталося після того, як я зізналася, що розкрила нашу темницю друзям, після чого Емоджен була змушена розповісти правду Квін також. Квін прийняла це так само, як Рянун з гідністю і рішучістю. Ксиди, напевно, психуватиме, як тільки скажу йому. Але й розбиратимуся з цим, коли він приїде в суботу, якщо нам взагалі дозволять побачитись. Чота Полумія справляє враження сильної команди. ботхі, мабуть, пишається, каже Квін, із повною надією-усмішкою. Візія пов'язала коричневого кинжалу каже Рі, кидаючи в той бік, де першокурсники стоять перед своїми драконами. Евалін, Лінк і Брейлон теж впоралися. Не бачу тільки Аріша і Міші. Вона зирається на мене. То Тутай, що вічно граза нігтів. Ага, знаю. якось не можу проковтнути почуття провини, яке забирається мені в горло. Я уникала знайомства з першокурсниками, але Рі не могла собі цього дозволити. Ми всі дивимося праворуч у небо, коли звідти лунають звуки помахів крил, а потім з'являється синій булонохвист. Сафіровий відтінок його луски мальовничо контрастує Змінливими кольорами надвечірнього неба. Він прекрасний. Ми завжди були найгарнішою породою. Недоволено бурка Етерн. Як Андарна? Я запитую його про це щодня, а сьогодні двічі. Досі спить. Не може бути, щоб це було нормально. Переминаюся з ноги на ногу. Це довше, ніж очікувалось. Ти щоразу кажеш таке. Ти маєш зібрати емпіреїв. Зміню тему розмови і через плечі озираюся на всипану драконами гору де високо на хребті стоїть терна лише трохи нижче за драконів, які настільки мені відомо є їхніми старшими. Плануєте щось обговорити сьогодні ввечері? Без співпраці з емпіреями ми далеко не доїдемо. Якщо й так, я однаково не можу тобі сказати. Так і думала, зітхаю спостерігаючи за посадкою синього дракона полі прямо перед помостом, де за всім спостерігає командування, серед яких присутня і моя мати. б мені, бурмоче Ренон, коли із синього була на хвіста, злізає Арік. З такою легкостю, ніби робився роками. Це нагадує мені Кседена Іліама. Я сміюся, коли він, опустивши ногу, називає ім'я свого дракона і повертається так, що моя мати його не впізнала. Дивіться, Аріанон показує на кінець поля. На горизонті з'являється середнього розміру червона відтінку полуниці дракониця. Вона вимахує своїм кенджало-хвостом і приземляється на середині поля. Червона кинджалохвістка. Шипочу я відчуваю, як полегшення розтікається моїми венами, коли з неї незграбно спішується слон, така сама, як була в її брата. Слон міцно обіймає візію я посміхаюся, радію тому, що в неї з'явилися друзі. Їхній курс може стати так само згуртованим, як і наш. Важко не ненавидіти її за те, що вона ненавидить тебе, каже Ренон, але я тішуся, що вона вижила. Я не вимагаю, що вона мене любила, знизу й плечима, досить, що вона жива. Комрой Матіас звертається вершник із третього крила, в чорному поясі і сірою емблемою посланця. Це я. Рік кличе його до себе, бере від нього згорнутий парамет. Дякую. Посланець іде, Аріла має сурочеву печатку і розгортає листа. Вона кидає на мене такий погляд, що рідок одразу нахиляється, би подивитися, що там такого написано. Джесінія просить, щоб ми зустрілися з нею через 15 хвилин біля дверей архів. У неї те, що ми просили. Вона повільно і тихо читає нашу кодову фразу. Я різко набираю груди повітря, моє серце весело підскакує. Вона знайшла сховище, шепочу я. Тільки я мушу заступати на варту, а обмолот майже закінчився, і в тебе теж є обов'язки. Я можу заступити замість тебе, тихо пропонує Рідок. І дати варішу причину, щоб знову не дозволити мені побачити кседи на вихідних? У жодному разі, хитає головою. Тоді я піду до Джесінії. Він забирає урі обгорток пергаменту. А Сойер може прикрити нас тут. Ми всі погоджуємося з планом. Після чого я з рідоком іду до квадранта, тримаюся подалі від траєкторії польоту новопов'язаних драконів. На які вежі заступати на варту? Питає він, коли ми входимо у двір. У гуртожитку академічний корпус. Показую на вежу де лахкотич вічний вогонь. Ага, з полярня. Як закінчиться церемонія, там буде багато роботи. Він штурхає мене в плечі. Я підійду відразу після зустрічі з Джесінією. А після твого чергування пропоную долучитися до решти і відсвяткувати обмолот. Він коситься на мене. Принаймні, точно піду розважатися. Бо ти тепер, як бачу, святкуєш лише з Рірсоном. І ти краще дізнайся, чи владналися всі наші проблеми. Я сміюся, і ми розходимося біля дверей академічного корпусу. Усередині якось мотрошна тиша. Підіймаюся широкими гвинтовими сходами, думаю про те, що до сьогодні ніколи не була тут сама. Усі два роки навчання в Базгіаті хтось завжди був поруч зі мною в академкорпусі. З кожним подоланим поверхом моє серцебиття прискорюється, але я не накручу себе так, як минулого року, коли йшла цим шляхом для аулерії. Відчиняю двері на майданчик вежі і мене враз огортає теплом від полум'я, що здіймається із залізної бочки посередині. Вайлет. Ея сміхається і зістрибує з товстої кам'яної стіни з іншого боку вежі. Не знала, що ти мене змінюєш. Я теж не знала, що тебе змінює. Як справи? обходжу бочку, намагаючись не думати, скільки курсантів принесуть свої пожертви Малику завтра. До вона широко розпищує очі, помітивши щось позаду мене, і я негайно розвертаюся, діставши кінжал із піхов на стигні та підступаю ближче до Еї. Крізь двері вбігають четверо здоровезних солдатів у синій піхотній формі зі своїми оголеними короткими мечами. Відчуття таке, ніби мішлунок падає на найближчий поверх вежі і там розбивається. Ці хлопці явно не заблукали. Піхота не допускається до квадранта вежників. Ея підкидає свої бойові сокири і підхоплює їх за руки. А в нас перепустка, огризається той, що праворуч. І ще нам добре заплатили, щоб ми передали спеціальне повідомлення. Цю зловісну репліку вимовляє найвищий солдат зліва. Коли вони діляться на дві пари і починають обходити вогняну бочку, заманюючи нас у пастку. Четверо вбивців. двоє на кожного з нас. Ми не маємо виходу. Перед нами вогонь, за нами стіна. І під ногами чотири високі і порожні поверхні. Це кепсько. І вони це знають, судячи із садиської усмішки того, який стоїть ближче до вогню. Він підводить меча, я бачу, як полум'я відбивається у лискучому металі клинка. Та пішли вони, я не для того дожила до того дня, щоб мене вбили якісь солдати на вершині академ корпусу. Оби їх усіх, наказує Терн. Бери тих, що зліва, бурмоче Ея. Я кидаю і витягую ще один кинджал. Дайте вгадаю. Кажу, коли вони повільно починають підходити, і ми з Еєю стаємо спиною до спини. Секрети вмирають разом з тими, хто їх зберігає. Той, що ліворуч здивовано кліпає очима. Ні, не настільки оригінально, як ти думаєш. Він тільки-но закінчує говорити, і я одразу кидаю в нього два кенжали, влучаю одночасно в горло і серце. Ея з криком кидається на двох із іншого боку в ту саму мить. Коли мій перший нападник гепає на камінь, як срана колода, від чого мої леза лише глибше входять в нього. Чуть дзвенки клинків позаду, але втрачаю з поля зору іншого нападника, який сховався за високим полум'ям діжки. Чорт, чорт, витягую ще два кинджали, де в обличчі летить вогонь, тільки стигаю кинутися вліво. Уникаю вогняного стовпа, який котиться по кам'яній підлозі і врізається в стіну з таким гучним гуркотом, який може розбудити мертвих, але я падаю. Тож весь удар – Трапив у плечі. Зледве встаю на коліна, не переймаючись мотрошним виглядом закочених неживих очей солдата, якого щойно вбила. Лечу. кричить терн. Ея теж кричить, і я роблю помилку, озираючись через плече, бо бачу, як один з солдатів вириває свій меч із її грудей. Кров так багато крові. Вона буквально стікає по шкірянці. Я з жахом дивлюся, як Ея хапається за ребра і паде на коліна. Ея, кричу, Підводячись на ноги, але мені не дістатися до неї, адже між нами палає полум'я. Стиснувши леза кинджалів, я подаюся вперед і кидаю їх обоєдва в груди вбивці. Витягую ще два і обертаюся, але не встигаю метнути, він уже надто близько. Хапає мене за талію і фіксує руки на поясі, а тоді робить три швидкі кроки, штовхаючи мене до краю вежі. Ні, я не можу вивільнитися. Ріжу його руки, але він міцно тримає. Незважаючи на рани, тоді я копаю його в живіт, і він хрипить, а з наступним моїм ударом відпускає. Проте я за інерцією вже лечу назад, падаючи, намагаючись стромити леза в зубчасті стіни вежі по обидва боки, але не відчуваю опори під ногами. Надто швидко, все відбувається надто швидко, аби встигнути щось зробити. Діє тільки інерція і моя захисна реакція, і ще інстинкт, який бере верх над думками, тож мої руки самі випускають кінжали і розводяться вшир, впираючись долонями в кам'яну поверхню. Я повільно зіслизаю вниз і вже намацую тверду поверхню між носаками чобіт, однак вони одразу зісковзують з краю. Але цього достатньо, щоб змінити кут мого падіння і я падаю на живіт, отримуючи від краю вежі удар під дих. Власна вага тягне мене вниз. Пиваючись нігтями в крихку кам'яну поверхню намагаюся втриматися, коли нижня половина мене марно намагається відшукати хоч якусь опору. Цього не може бути, але так є. Нічого особливого, каже солдат, який вигулькує переді мною. Я задихаюся і кашлюю. Внизу має бути опора, просто мусить бути там хоч щось. І в що можна впертися ногами? Якщо це не так, я зараз помру. Мої ноги намазують поверхню, намагаюся зачепитися за якісь нерівності, хребці. Проте не відчуваю нічого суттєвого, що змогло б витримати мою вагу. Тільки гроші, шепоче він, і вже тягнеться до моїх пальців. О, боги. Він збирається? Ні. Сила розтікається моїм венами, але нічого не вдію, Надто близька відстань між нами. Тільки гроші, повторює він, і бере мої пальці. Ксейдин, згаель, Терн, це вб'є нас усіх. Солдат відпускає. Я вирищу на все горло, поки сковзаю далі назад і вниз, обдираючи лікті. Сила тяжіння робить своє, і верхівка вежі зникає з поля зору але пальці чіпляються за останній край і втримуються. Я вищу, жодного опору під ногами. Ледве тримаючись руками і під власною вагою плечі починають лютонити. «Просто відпусти», каже солдат, знову сунувши вперед. І це ще закінчиться дуже ще. Його очі вивалюються з орбіт, і він з хрипотом хапається за горло, з якого вже стерчить вістря кинжала на кілька сантиметрів нижче від підборіддя. Хтось проколов його навскрізь. Розділ 31. Усі думають, що більшість курсантів-вершників гине від драконячого вогню, але насправді найчастіше їх убиває сила тяжіння. Книга Бреннена, сторінка 47. Я зіслезаю ще трохи, втрачаючи черговий дорогоцінний сантиметр під руками, коли хтось тягне солдата назад, а потім викидає його через мою голову вниз із вежі. Це Ея, мусить бути вона. Можливо, рана не... Бачу над собою біля волосся і крижані блакитні очі. Тож, дається, ніби моє серце виривається з грудей і скаче слідом за тілом солдата. Джек Барлоу. Сорен Гейл. Він кидається вперед і бере моє зап'ястя в залізну хватку. Мені дуже прикро, кажу я терновій і вже готуюся до миті невагомості, яка стане для мене останньою. Зараз витягну, кричить Джек, відхиляючись назад і підтягуючи мене через край вежі. Я вдарююся ребрами об камінь, коли він відпускає одну руку, щоб схопити за шкірянку, а потім витягує мене на стіну. Не гаючи часу, я скачу туди, де безпечніше. Щойно мої чоботи торкаються підлоги вежі. Джек відступає на кілька кроків, щоб звільнити місце для мене. Оминаючи мертве тіло, піхотинця ліворуч і вогонь, що палає праворуч. Його груди здіймаються, він напружено глибоко дихає. Ти мене врятував. Я трохи... Відходжу назад, тримаючи руки близько до кинжалів. Я й не знав, що це ти, зізнається він, спираючись спиною на стіну вежі і переводячи погляд. Але так. Ти міг дозволити мені впасти, але ти витягнув мене, кажу я, ніби намагаючись сама себе переконати, що це сталося. Хочеш, може знову залізти туди, і ми зробимо все інакше, пропонує він, показуючи на стіну. Ні, над головою лунають удари крил. Як і Джек, я одночасно дивлюся вгору, де пролітає терн. Він би не встиг, і ми обоє це знаємо. Полегшення, яке шириться тіло, відчуває не тільки я. Поглянь, Джек дивиться на бездиханне тіло Еї хитає головою. Я був у вартії гуртожитку першого крила і побіг одразу, коли почув крики. І, ну, вершники не гинуть від рук піхоти. Я вбила тебе, ти маєш цілковите право скинути мене з вежі. Не відвертаючи обличчя від Джека, я тягнуся спочатку однією, потім другою рукою і піднімаю два свої кінжали, повільно вкладаючи їх у піхви та готуючись до будь-якого розвитку подій. Так, він потирає рукою своє коротке волосся. Та смерть була для мене другим шансом, можна сказати. Ти не знаєш, ким ти є насправді, поки не зустрінешся з Маликом. Я бачу це так, щоб я теж дав тобі другий шанс. Ми квити. Він киває мені один раз і де зникаючи всередині вежі. Повільно обходжу здовж краю вежі, зупиняюся біля першого нападника, якого я вбила. Перевертаю його тіло і витягую свої кінжали, які витираю обі офоруму, перш ніж вкласти назад у піхви на ногах. Дивлюся на вогонь, що тріскотить у борсті і прихиляюся до кам'яної стіни. Тоді суваюся вниз, відчуваючи кожним хребтом її тверду поверхню. І так сідаю. Усе, що я можу побачити в цьому місці, це чоботи Еї. Тіло якої нерухомо лежить на землі. Я відкидаю голову до стіни, дихаю, чекаю, поки вщухне адреналін. Мине шок, пройде тремтіння у моїх зболених руках. Я мертва, як і половина з нас, тих, хто прилетів до Ресони. Айтос не зупиниться, доки не позбудеться нас усіх. Він прибиратиме нас одного за одним. Я притискаю коліна до грудей. За ким він прийде наступного разу? За Гаріком? Імоджен? Кседином? Бодхі? Так далі не можна. Сранний гімно, Чую голос Ріддока, а за секунду бачу його. Що тут сталося? Він падає на коліна біля мене і оглядає, явно оцінюючи наслідки пошкоджень. Ти поранена? Тебе порізали? Його погляд переводиться в бік. Опіки? Ні, я хитаю головою. Але Ея мертва. Найменці. Від Айтоса. Бля. З моїх губ зривається історичний смішок. А Джек Барлоу врятував мені життя. Приколюєшся? Рідок бере моє обличчя долоні і перевіряє очі на ознаки струсу мозку. Ні, він сказав, що тепер ми квити. Думаю, в нього все складно з математикою, бо за моїми підрахунками тепер я винна йому два життя. Те, яке відібрала в нього, і те, яке він щойно мені подарував. Треба було мені піти з тобою, він опускає руки. Ні, хитаю головою, вони могли вбити тебе також. Мене всю трусить. Може, тобі щось потрібно? Просто почекай зі мною, поки це мене. Між нами запала тиша. Я бачив ти тихо каже ридок. Хороша новина полягає в тому, що вона знає, де сховище. Там сфери, але вона знає, як через них пройти. А погана новина в тому, що нам потрібно буде хтось із роду короля Таурі, щоб це зробити. Щоденники не просто в якомусь там підвальному сховищі, вони в королівському сховищі. Він опускає плечі, ніби це вже остання поразка. Мені прикру Вайлет. Я дивлюся на чоботи Еї. Зараз я вже нічого не можу зробити щоб захистити її, але я можу захистити те, за що вона боролася. Тоді нам пощастило, що ми маємо доступ до принца, який зовсім випадково ще й не терпить свого батька».